اغصه نه نا ها درې باندې نه ها څنګه شته 57 سفينه زه او خازي درنه معلوم دي کوم سفينه ده بسم الله الرحمن الرحيم وقد استطلح علماء الحديث على تسميه الشقته الظاهره باربعه اسماء وي علماء د مقام سقوط او دراویا نو د تعداد په اعتبار باندې د ظاهري سقوط د پارا سلور نمونه مقرر کړی دي سورہ استلا ذکر کړي د علماو د حدیث علا تسميه سقوط الظاهر بانو کې حدود او غرض دو ظاهر بیار باث اسما په سلور نمونه سرا بې حساب بې مکان اسقته په اعتبار د دو غرزې دود د دو زید دو غرزې دود او د عدد درواتو الذين هغروا اسقتو چې هغه ساقط کړي شي وي دي وهاذې الاسماء هيا غنومندادي یو تدې حدیث معلق ویلګتاسو مخی کتاب کے مختصر غنت داغی معرفت کڑو ہو دویم مرسل او دو درہیم المعدول او سلورم دے المنقطوعو دویم نمبر وی ویسقت خفیون سکوت خفی و هادا او داغ سکوت خفی دی توی چه لا یدرکوه الا ایمت الحزاق چې نپی اگر گیری دی لراو نپوی گی مگر اغا ایم ماهرین المتولعون چه اغای خبرداری ها سلون کې دی علا طرق الحدیث وا طور حدیث باندې وعلل لسانی او ده سنادونو په علتونو پويږي ويږي په دې خبره باندې وې په حدیث کې د علم العلل دمرګران ده چديده پارسه قاعده کولیا او ش قانون نشتا اے و يجري و هو محدث چې آغا عالم د حدیث معلل او فعلول پویږي ناغه وتا لوي چې د حدیث معلول له ختاله خبره خبره دلیل نشي پیش کوله دیو جنوي د باسي د دي فن د ماهرين نه چاته پوسوکه یو له ناغه ورته د حدیث معلول بل لاړو پس دا یو وهبي له حامي علم ده پا دید دی فن ماهرین پویگی چه اللہ دید دی سمجھ ورسته دیو جنگور کل کتاب کې وی ماهرین ویلہو علتن او هادا الحدیث معلولن حدیث معلول ضعیفی خود دغ علماء چه کم علماء دید علل الحدیث ای ظاہران تاله دید تعالی صدریل نشی پیشکو دیوژن ادیپل وګره وای پدی علم کې بازه داسې علم دی چې د تقلید نه بغیر بل سره رښتا اوس پاره څوک سکه چې تقلید نشتا اوبای تاسو له شوق چې دا سره تقلید نه مانی نو په علم حدیث کې د اداسه مساله ده چې د تقلید نه بغیر بل سره نشتا هدا ماهر فل فن په سبزی دلیل سوی هغه ته له دلیل شي پیش کوله بلکه دا هغه جلالات اشان نه وګوره ځنې اوقاتو کې په دلیل غختل خلک د ډاکټر ته لوي ته بيمار ایتل له څنګه بالا په داګه دا بدلوي چې د سلامت دیو په سنجرونو ته لیوانه لو په علمي حديث کې دا فن صرف تقليدي دی بل سلار ور وَلَهُ تَسْمِيَتَانِي او دید پاردونمون دی غدادی المو یہ اوپا کسی دی؟ المدلس او المرسل الخفی <صح reviewers> <ما hatten> وَیلَيْكَ بَحْثُ هَذِهِ الْمُسَمَّيَاتِ السِّتَّةِ مُفَسْوَلَةً عَلَى التَّوَالِي کوئی دې دې شپوکي څمنه تفصيلي بحث مفصل په دې راتلونکو کتابه بیانېږي چې حديث معلقسته وي او د دې تعریف لغاتها نو اصطلاحا سره او د دې مختلف صور سره دي انواع الشقت الظاهر انواد غرزیدو ظاہر المعلق تعریفه لغتا دام معلق هو اسم مفول من علق الشیعب الشیعب دا اسم مفول لے یو شید بالپوری زونک ریشی ایناتو هوبی ہی ایپوری رازونکو وربتو هوبی ایپوری اترلو وجعله ویگرزور دام معلق رازونک او دی سنت تا معلق زکا وی بی سبب اتصالی پا سبب دی پیوسکی دود دی من جهت العلیہ فقطه که طرف طرفی جی پیغمبر علیہ سلام ته دی ناغم التسل فقط وین قطوائی من الجهت الدنیا او کٹوال پا کرا غلی دی جهت نزدنی نانی دنیا نزدی تا وی فسوارک الشیل معلق دادا ایشو لکه اشیز وانده بی سقه چت سره ای برا خو چت سره گوره لگی برا سره برا چت سره گوره لگی اولان دی راز وانده حدیث مولکم دازلی برا خوره سیده لی خوکاتا سنت کی ان قطعا راغ لیم استلاحا سلوی ما حو زیفا م مبدئ اسنادی راوین هغه چې حذف کړې شي به د ابتدا د سند د دین یو راوی په اکثر یا ډېر عل التوالي په در په په در په باغا ساقد شوي مد بیا بنور انشاء الله وایو دغه زه پوری د لړید دې چې ری یاد وایو تاسو هم بیا دولو باندې نن کول کمزورې شوی چې دا وړه دوره شووره ده